Salmul 264, Cununa Sfântului Apostol Toma Bucură-te, Sfinte Apostole Toma, fiindcă Domnul Iisus Hristos pe scară de suflete te-a ridicat când între ucenicii săi te-a luat. Bucură-te, Sfinte Apostole Toma, fiindcă o biserică din suflete pentru Domnul Iisus ai câștigat când Sfânta Evanghelie ai predicat. Bucură-te, Sfinte Apostole Toma, fiindcă atunci când rănile Domnului le ai cercetat nu numai de minunea învierii, ci și de minunea întrupării lui Dumnezeu, Fiul te încredințat. bucură de Sfinte Apostole Toma, fiindcă sămânța cuvântului în ogorul parților și indienilor ai semănat. bucură de Sfinte Apostole Toma, fiindcă împăratului indian, împalat în cer, prin încreștinarea supușilor, i-ai ridicat. bucură de Sfinte Apostole Toma, fiindcă prin milostenia ce ai scusit făcută, Sufletul împăratului Gundafar ai agunesit, iar el de la fratele său cel înviat a aflat. bucură de Sfinte Apostole Toma, fiindcă atunci când pe împăratul indian și pe fratele său i-ai botezat, sufletele lor și ale multor indieni le-ai câștigat. bucură de Sfinte Apostole Toma, fiindcă toate cele lumești ai lăsat și binecuvântând pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh, cele cerește ai lucrat, bucură-te, Sfinte Apostole Toma, fiindcă cu una de mucenic, cu cinci răni de surițe drept răsplată, ai căpătat. Bucură-te, Sfinte Apostole Toma, fiindcă așa cum pe tinerii miri Domnului Isus de răsplată acea veșnică i-a încredințat, tot așa pe tine te-a binecuvântat.